alttxorrraren bila. Internet baliatzen duten irakaslen artean, altxoorrraren bila jarduera didaktiko ezagunenetakoa da. Era laburrean esan da, altsorrraen bila web horriba da, Ikaslei galdera batzuk ematen zaizkie eta web horri batzuen zerrenda galdera hoien erantzuna topatzeko. Bukaeran galdera nagusia proposatzen zaie, ikasleek prozesu osoan ikasitako ezagutzak integraditzaten. Alchorraren bila bezalako jarduerak interesgarria dira, ikasleak informazioa ta komunikazio teknologietan beharrezko dituzten estrategietan trebatzeko. Hizkuntzen iskurapenean oso baliagarria dira irakurriaren olerbenean trebetasunak lantzeko eta hobetzeko. Ikasleek ikaskuntza prozesuan aurrera egiten duten bitartean internetetik informazioa ateratzeko eta kudeatzeko estrategitan ere trebatuko dira. Altxoraren bila prozeduraren pausoak lau dira: sarrera, galderak, baliabideak eta galdera nagusia. Zarrera, attasaren deskribapena egiten da eta atasa hori egiteko behar diren argibideak. Ikasleen interesa eta motivazioa pisteko unea da derak galderak, galderak zerrendatu behar dira. ikasleen eta mailaren arabera jarduera konpejuagoak proposatzen dituzten galderak egin daitezke. Irakurriaren ullerrmea, inferentziak, informazioa bildu eta antolatzea izan daitezke galdera hoien helburuetako batzuk. Babideak Pauso honetan egin dittuugu galderak erantzuteko ikaslek behar dituzten web horrien izenburuak eta URLak zerrendatu behar ditugu Galdera nagusia? Azken galdera honetan ikasleari egindako lanaren sintesia eskatzen zaio. Galdera horren erantzuna ez da urkituko emandako baliabideen zerrendan, baina bai inferituko da aurretik aurkitu duten informaziotik. Galdera hori alaber erabildaiteke ikaslen autoebaluaziorako.